Să nu avem poze, o să vedeți pe Facebook, dacă voi meres la cine a mers, pe Facebook o să vedeți, uh, poze de acolo, a fost chiar fain. A fost 42 de tineri, într-o cabană superbă, s au meritat, a fost chiar lux, pot să zic, uh, nu a fost ca la cel nici nu se compară că a fost chiar lux și a fost chiar fain. Uh, nu știu câți uh, știți, dar pe site-ul primăriei deja a apărut noul proiect La parcul care va fi lângă Lotus, parcul Salca Nu știu câți, uh, acum să vedem cum va fi realizarea Dar proiectul e foarte, foarte fain O să avem bambuș, așa se pare O să, avem, uh, o să fie un lac acolo cu nuferi O să fie foarte fain, trandafir Vor să facă, poate nu știți, dar vor să facă Și aproape de noi asta e fain Mergem acolo frumos de la Lotus Park uh, O să facă un parc de, cu șapte mii de specii de trandafiri Asta se vrea, Da, dai seama ce fain o să fie Eu mă bucur pentru că în America am, fost în, uh, am locuit în orașul Portland Și acolo era uh, numit The Rose City uh, Era orașul uh, trandafirilor Pentru că era un, uh, un parc deasupra cum ar fi la noi la Ciuperca numai toate speciile de trandafiri Și veneau de acolo Din, din multe locuri din lume Să-și facă pozele de nuntă În parcul ăsta Rose Park Așa că mă bucur că o să fie un alt Portland aici în Oradea. Se vrea, se vrea ceva frumos. Ne bucurăm când ceva se face frumos în oraș. Pe data trecută v-am zis că se face ceva... O să fie un oraș romantic. V-am zis că o să fie o, o faleză. Din Velența până în Iosia. Acum o să fie un, un, un, un, un, un parc de tranafiri. Totul se pregătește ca voi să vă căsătoriți. Voi nu vedeți este asta. Totul este în pregătire. Totul e credibil. Așa lucrează Domnul să, facă, să aveți... Unde să mergeți la plimbare... Foarte fain. Dar nu uitați, nu stărniți dragostea până nu, până nu vine ea. A, așa. Foarte tare. Vreau înainte ca să, ca să încep să citesc dintr-un pasaj din care aș vrea să uh, vorbesc în această seară câteva idei. Aș vrea să vă citesc uh, ceva ce s-a întâmplat la restaurant. Mulți uh, știți, au fost Valentine's și uh, cine are soție e chiar fain când vine Valentine's. Am văzut un film înainte de Valentine's în 13 Februarie. De ce urăsc Valentine's? Un film la. nu stia câți l-ați văzut, era la Casa TV. De ce urăsc Valentine's? -am, aia a fost funny A fost foarte tare. Dar de Valentine's e fine, am o soție și uh, am, uh, am i-a făcut o surpriză, nici nu știu, am zis că tot, toată ziua am zis că îmi pare rău că n-am putut să-ți iau un cadou, Așa rău îmi pare că nu mai da timp, nu știu ce vine, au venit în cameră și au fost un trandafir și am avut cadou ei pus în dulap, știi? Da, am zis că dacă îl deschide dulapul, o să dea de el. dacă nu, seara. Și am venit de la birou, am mers acasă, ea nu a deschis dulapul, nu a văzut cadouul. La masă, i-am scos la, la o cină și uh, am mâncat un pește, nu era viu. Nu? Eu am comandat pește, eu am comandat vițel, a fost foarte tare. Și când mi-a dus vițelul, a fost bucată mare de vițel cum? Și uh, tot îți spuneam așa, îmi pare rău că n-am reușit să-ți iau cadou Și a fost fain când am mers acasă, deschis dulapul și a văzut acolo cadou ți plăcut, nu? A fost fain Așa că o să, o să vină și momentul când voi să fiți și voi romantici Și o să duce soția voastră, soțul Dar uh, nu treziți, nu stăniți dragostea până nu vine ea Că ea vine, amin? Ea vine, e pe drum Nu trebuie să, să, nimeni, să nu intre în disperare tot așa, la un restaurant vreau să vă citești ceva. Deci, zice, îl cheamă. Ăsta care a primit, o dat comandă. Zice, chelnere, Da, domnule, vine chelnerul. Zice, poți să-mi prezești puțin puiul ăsta, da? Că mănâncă toată salata asta. <laughs> Fos pui cu salată. <laughs> M-a plăcut foarte tare uh, ceva ce am auzit. Uh, zice că se întâlnesc doi ardeleni. Primul întreabă. Tu nu-ți minte ce număr de telefon are Ion? Al doilea? A, nu prea-ți minte. Ăsta primul. Îți spune măcar aproximativ. <laughs> Foarte tare, aproximativ. Și uh, cei, care, cei care lucrați o să înțelegeți. Uh, aveți o slujbă o să înțelegeți gluma asta. E că șeful povestește o anecdotă. Toți se râd în hoate, în afară de unul. Tu de ce nu râzi, la întreabă colegii. Nu mai are niciun rost. De mâine nu mai lucrez aici. <laughs> E ca și la școală când zice diriginta o glumă, râze, Marte <laughs> tare. Bine, dragilor, nu uitați, duminică, cine vrea, va veni la un concert. Scureoși o să vedem cum va cânta Bodo la Biserica Agape, scureoși ce melodii va cânta. Dacă cântă melodia care cânta cântat la nunta mea, în șapte nopți, în șapte seri, ar fi fain. Pentru tine melodia, mulțumesc de deja. Eu tot cu șapte nopți, uitați știu, șapte seri, șapte nopți. O să fie interesant. Bun, aș vrea să deschideți în, în seara asta, în fiecare vineri ne îndreptăm uh, spre cuvântul lui Dumnezeu și citim, el este relevant, el nu-și pierde relevanța, el este același, el are putere și astăzi, amin? Generațiile au venit, au trecut, dar cuvântul a rămas. Să știți că mulți oameni, mulți împărați au vrut să distrugă acest cuvânt care tu îl ții în mână și mulți au plătit cu viața că l-au ascuns în casele lor, așa că e onoare pentru noi să-l avem astăzi, să-l aduci la seara de tineret, să-l ai acolo. Și când citești ceva, îi fain să scrii, poate să-ți semnezi. Biblia e făcută să personalizează-o. Mie nu -mi place când văd pe cineva... Că mi-a arată, uite, Biblia mea zice, nici nu e atinsă. ce aia? Uite, nici, niciun, nimic semne în ea. Dar nu, trebuie să o personalizezi, sublinează, desenează acolo. Când vrește dragoste, fă o inimă, ceva, personalizează-o ca și a ta. Și deschideți la 1 Samuel, capitolul 18, citim un singur verset de aici și după aia un singur verset dintr-o din, altă carte din Noul Testament și uh, pornim la drum în seara asta. 1 Samuel, capitolul 18. Mona, ți-am spus că de mult te iubesc în ultimul timp? Ți-am spus? Chiar te iubesc, acum chiar te tu știi că te iubesc. 1 Samuel, 18. Eu învăț povești cum să fie romantic. Deci e o lecție, tot învăți. învăț. Pentru că vine ziua când va trebui să fie. 1 Samuel, capitolul 18, versetul 1. David sfârșise de vorbit cu Saul și de atunci sufletul lui Ionatan S-a alipit de sufletul lui David Și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el 1 Samuel 181 Zice și de atunci sufletul lui Ionatan S-a alipit Alipit de sufletul lui David Și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el Și aș vrea să deschizi încă în, în, în noul testament de data aceasta La 1 Petru aproape de sfârșitul Bibliei 1 Petru Capitolul 2, versetul 1. 1 pentru 2 cu 1. Cei care ați fost cu noi cu autobusul, mai țineți minte când eram aproape de a numai dintr-o dată, PUF! Și ne-am întrebat, ne -am, era, erați voi, ne-am întrebat, eram acolo cu cătă, cu măr, ce a fost aia, acea piatră? Și la sfârșit, eu spus șoferului că, de fapt, a avut o pană, a explodat. Unul din cauciucuri, așa că să știți și voi ce-a fost zgomotul ăla Și interesant că erau niște turiști pe partea, pe partea stângă Și nu știu, tu mi-ai zis că, că și-au pus mâna la ox sau la ce, că s-au speriat Chiar lângă eu explodat cauciucul Puf! fost interesant Bun, uh, 1 Petru, capitolul 2, versetul 11 1 Petru, capitolul 2, versetul 11 Scrie așa Prea iubiților e apostolul Petru Vă sfatiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc, adică sunt într-o luptă cu sufletul. Poftele firii pământești sunt într-o luptă cu sufletul. Aș vrea să notați, dacă aveți, ca aici și bine faceți, dacă aveți titlul mesajului din această seară, este cuplat sufletește Cuplat sufletește Mulțumesc David Mitra pentru această imagine Uitați-vă la imaginea O găsit cuplat sufletește Cuplat sufletește Foarte tare, haideți să ne rugăm Și vom, vom porni la drum Îți mulțumesc tată pentru seara asta Și pentru fiecare tânăr care e aici să mulțumesc pentru fiecare tânăr care pentru prima dată Pentru cel care a ena oară aici și Mă rog ca fiecare tu să-i vorbești Doamne, să mulțumesc că tu ești cel care uh, ai adevărul Și tu îl deții și tu vrei ca copiii tăi să fie liberi Vrei, Doamne, să fie liberi ca să, și să trăiască în libertate Aceea te rog ca tu să binecuvintezi seara asta Și ceea ce tu vrei să comunici Comunică prin mine în această seară Și mă rog ca cuvântul tău, tată să nu fie neroditor în vieților, mă rog, ca să fie roditor și, Doamne, fiecare să durească, să împlinească cuvântul tău. În numele lui Isus Hristos, mă rog. Și te -o să te ne spun amin. Amin. Suntem în 18 februarie. Bine zic, 18 februarie, cu patru zile au fost Valentine's. Am vorbit înainte să vină Valentine's. După ce a trecut, vă spun că a trecut, a fost Valentine's. Unii ați simțit că au fost Valentine's, ați mers pe la magazine și ați văzut inim peste tot. Um, dar ce e interesant, am citit despre Valentines ce, Și știam, dar nu știam chestia asta Dar zice că la nivel global Foarte mulți se cuplează de Valentine, Nu știu dacă știu chestia asta Foarte mulți se cuplează de Valentines, cuplează de Valentine's. E, e o zi de cuplaj E, e ziua în care te cuplezi foarte interesant și asta, acum nu știu uh, uh, cât e la noi, dar mi-aduc aminte uh, ca și copil, fiind în America copilă, în clasa 7-a și 8 -a, eram încă învățat cum să ne scriem scrisori de dragoste, dar ideea e să nu, să scrie la toată lumea din clasă, știi? Deci, uh, nu, numai, deci nu, spui numai, nu scrii numai la fetița care îți place de ea, scrii la toate fetele, să se simte toate bine. Și atunci cine, dar nu toți făceau acel, acel lucru și atunci fiecare care era mai popular, băiat sau fată, primea mai multe carduri de alea de Valentine Prin care se stipula Be My Valentine Era un joc așa, Be My Valentine, da, I will be și atău, și atău, at sigur, I'll be Valentine Și câte carduri ai primit, pe dacă erai populară, primeai, dacă erau 30 în clasă și erai populară, primeai 15-16, știi? Uh, și numerau fetele Uite, câte ai primit? Eu numai trei eu, uite, eu am primit mai multe Și uh, le, le gândeam din timp Tot știam, vine Valentine's uh, Toată lumea, ne pregăteam Așa că, uh, probabil uh, În acel loc în care încă de mic Faci uh, carduri de Valentine, La noi nu cred că încă o începunea Care au făcut la școală toată clasa Valentine's? Au făcut cineva? Încă nu, deci încă nu Ai făcut tu, super, deci voi ați luat uh, stilul american dar ce e mai interesant de Valentine's, în mulți care își sunt în relații, se gândesc de Valentine's, să o cer în căsătorie. Și foarte multe propuneri în căsătorie au loc de Valentine's. Nu știu câți ați știut chestia asta. Foarte interesant și acest lucru. După aceea sunt unii, unii care chiar doresc de Valentine's, crezând că ziua aceasta poartă noroc, dacă reușesc să se căsătorească de Valentine's. La noi e greu că la ortodoxi postul ortodoxi ortodoxi ăștia ar vrea să căsătorească, dar nu pot, încea, așteaptă, dar în America ăștia se pot căsători și arna și vara, n-au posturi așa severe. Și atunci unii cred că dacă ajung să căsătorească pe 14 februarie, e sigur, sigur relația va, va funcționa. Așa că de Valentine's multe cuplaje, Mulți se cuplează Și vreau să vorbesc despre, în seara asta despre ceva ce se întâmplă la aceste cuplaje Și vreau să vorbesc despre, în mod special am spus că vreau să vorbesc despre acest cuplat sufletește Pentru că e ceva ce aș vrea să înțelegeți și Duhul Dumnezeu vrea ca tu să înțelegi acest lucru Pentru că până nu înțelegi acest, această idee de ai putea fi cuplat sufletește cu persoane greșite Până nu înțelegi acest lucru. nu o să poți să fii liber Liber să trăiești viața unde Dumnezeu a intenționat să trăiești Liber să iubești pe persoana pe care Dumnezeu a intenționat ca tu să o iubești Dar mai tu ai făcut niște greșeli la început Și așa că până nu înțelegi Și în seara asta aș vrea să La sfârșitul mesajului meu Să pot să răspunzi la întrebarea asta Dacă ar fi să te întreb personal Eu cu tine să stăm într-un birou și să te întreb Ești tu cuplat sufletește? Pentru că vei vedea că poți să fii cuplat sufletește în mod dumnezeiesc și să fii cuplat sufletește în mod nedumnezeiesc, aceasta fiind -o un, un cuplaj rău, care te afectează. Și vom vedea imediat de ce te afectează. Așa că vreau vreau ca fiecare să, să știți. Sunt eu cuplat sufletește cu cineva? Poate aici în sală persoana cu care ești cuplat, și nu știi. Poate să fie bun, poate să fie rău, să vedem imediat. Dar aș vrea să-ți arăt că dacă îi cuplajul ăsta rău, îți aduce numai, numai blesteme, îți aduce numai rău în viața ta dacă nu rupi acea legătură. Și tu personal nu poți să rupi, trebuie să ceri uneia care are putere spirituală peste viața ta care e Dumnezeu ca să, care poate rupe acea legătură. Dar Biblia zice în felul următor, zice că nu aveți pentru că nu cereți. Așa zice Biblia, nu aveți pentru că nu cereți. Așa că trebuie să ceri specific ce să facă. Nu poți să bine, cum mă și. Bine, ce exact vrei să facă? Așa că astăzi vreau să fiu specific, să-ți răspund la întrebarea. Ești tu cuplat, sufletește? Ei, dacă ar trebui acum să te întreb că te ești tu cuplat, sufletește, poate nu știi. Dacă ești, nu ești. Și haideți să intrăm să vedem. Ar trebui fiecare să vă gândiți, oare Po Poți să întrebi vecinul, dar nu știe. Așa că tu trebuie să răspunzi la întrebare. oare ești eu cuplat, sufletește? Haideți să vedem uh, ce se întâmplă, ce rol îndeplinesc aceste legături sufletește Biblia. Biblia, veți vedea când citiți Biblia, nu veți găsi cuvântul legătură sufletească, dar veți găsi, veți găsi ideea, veți găsi că există, numai nu, nu le numește exact legătură sufletească. Și am și citit acel pasaj în care Biblia spune că sufletul lui Ionatan s-a lipit de sufletul lui David. Și a fost o legătură sufletească. Au fost, fost cuplat sufletește. Așa că din star vedeți că nu trebuie să fii neapărat cuplat sufletește cu o persoană de sex opus. Poți să fii cuplat sufletește cu cineva de același sex. Dar aceste legături ori sunt rele, ori sunt bune. Rolul tău este ca și, ca și copiii al lui Dumnezeu să scape de legăturile astea de cuplajele sufletești negative. Rele din viața ta ca să poți să fii liber. Cuplat sufletește. Așa că, să, o să vă dau ce rol îndeplinesc aceste legături. O legătură sufletească leagă două suflete în lumea spirituală. Ceea ce urmează să vă spun, niciodată nu o veți auzi de la MTV. Niciodată nu vei auzi dintr-o revistă Can-Can sau dacă citești revista, ok. Niciodată nu o, să, o să spună. Deci ceea ce eu urmează să spun astăzi Pentru că diavolul ar vrea ca tu să nu știi de aceste lucruri Diavolul ar vrea ca tu să-ți să ascundă acest adevăr Pentru că diavolul ar vrea ca tu să fii rob Și dacă ești aici în seara asta Măcar folosește timpul acesta Să ascunzi ceva ce nimeni o să spună altundeva Nici la MTV, nici la niciun music channel Nu o să auzi ce o să spun eu acum Dar ce o să spun eu acum o să te afecteze în viitor. Oră să poți să iubești cu adevărat, oră să fii o victimă. Și niciodată nu vei putea iubi și primi dragoste. Pentru că sufletul tău e fragmentat. îți acestor cuplani sufletește, de care vreau să vorbesc așa că dacă aș putea să te fac, ascultă-mă în această seară, în următoarea jumătate de oră, ascultă-mă că e pentru binele tău. Pentru tine îți spun, pentru că n-aș vrea să fii cuplat sufletește cu persoane care n-ar trăi să fii. Așa că hai să vedem ce e acest cuplaj. Acest cuplaj e o legătură sufletească care se realizează la nivel spiritual. E la nivel spiritual cei care sunteți de o perioadă în biserică. Îți dai seama că pe lângă lumea naturală există lumea spirituală. Există îngeri, există demoni. Nu poți să nega aceste lucruri. Du-te la vrăjitoare și o să spună despre demon. Și ei, ele cred în demon, cred în puterea diavolului. Era unul la televizor, în loc la CNN, este acum un peer, nu știu cum îl cheamă, el l-a luat, Larry King, numai îi l-a schimbat cu unul peer din Anglia și a fost întrebat un actor, crezi în diavolul? Și el nu știa ce să răspundă. Crezi în diavol? Nu, nu, nu știu dacă cred. Mă gândeam, tinerii care se uită și îl respectă pe acest actor, uite te ăsta, el o să ne vețe pe noi dacă există diavol sau nu. E un actor. E un actor. Nu știe dacă crede în, în, în diavol. De ce vă la vrăjitori. Avrăjitoare. Nu trebuie să-mi arăți că vă spun, credeți-mă pe cuvânt. Există diavol. Veniți la conferința de puterea lui Dumnezeu și veți vedea cum duhurile necurate se manifestă în timpul programului nostru. Veniți unde e puterea lui Dumnezeu puternică. Oamenii se sperie că mi ce, ce exorcism. Duhurile se manifestă. Există diavol. Ce care ați fost cu noi în tabere și am venit, am mers cu tineri robiți de diavol acolo, s-au manifestat în taberele noastre. Există diavol. Dar există Dumnezeu care are puterea mai mare decât diavolul. Așa că există o lume spirituală de care mulți nu, nu vorbesc despre lumea asta, dar e reală, e ca și lumea naturală. Nu uitați că lumea naturală a fost făcută din lumea spirituală. Lumea care se vede a fost făcută din lumea care nu se vede. Ce rol au aceste legături? Legătura sufletească dintre un cuplu căsătorit are menirea să-i lege ca un magnet. Eu cu Mona, însele lega, legat, sunt ca un magnet. Ne atragem acum. Există o legătură sufletească dumnezeiască între noi doi. Este legați ca un magnet. Ne atragem unul pe celălalt. Suntem atrași. Adi și Fivia. A la fel, există o legătură sufletească, se atrag ca doi magneți. Florin și Alina, există o legătură sufletească, se atrag ca magneți. Așa a intenționat Dumnezeu să fie relația de căsătorie. Să te atragi ca și um un... unde ți magnetul tău? a plecat de o magnetă de aceea în spate în spate magnetă imediat o să vezi cum să vină spre tine așa că așa intenționa Dumnezeu să fie Biblia spune că când vor deveni cei doi vor deveni un singur trup există această unitate și în suflet te faci unul un duh, suflet și trup și există acest magnet legăturile sufletești între două persoane Necăsătorite care fac sex poate să atragă o fată bătută și abuzată spre băiatul care în lumea naturală l-ar urâ și ar fugi de el, dar ea fuge la el chiar dacă nu o iubește și o tratează ca pe o cârpă N-ați văzut, colege de ale voastre? N-ați văzut cum se comportă prietenii cu uh, fata respectivă, colegă ta? și tot la el merge? E o legătură nedumneziască, e, o, e, un, e, e, e cu plată sufletește cu persoana asta. Și eu am, am, am avut tinere care au spus, mamă, colega asta mea, mă. o tratează ca pe o cârpă și tot la el merge, dar el nu iubește. Dar ea tot continuă, e o legătură sufletească. Și cine o să o rupă în lume? Smiley! O să-ți rupă legătura sufletească care o ai cu fata asta? Cine o să... Cătălin Botezatul o să vină el și ce o să facă el? Ei n-au nicio soluție la chestia asta în lume. Și în continuu în lume se, acest lucru are loc. Aceste fete care continuă să meargă la acest băieți care nu le iubesc, dar au făcut sex prână cu ei și merg la ei pentru că există o legătură să După ce se întâmplă într-o legătură sufletească, legăturile acestea în lumea demonică pot sluji ca niște poduri prin care se transmit gunoi demonic. Nu o să intru în detalii, dar lucruri care sunt reale și dacă el are probleme, duhuri necurate le poate transmite pe calea aceasta celelalte persoane. De ce credeți că Biblia tot e împotrivă de la început? Mă, nu curvi, nu te culca cu persoana asta înainte să te căsătorești. De ce credeți voi că, credeți că Biblia, Dumnezeu e chiar așa bătut în cap? El a creat sexul, el știe cum funcționează mai bine sexul. El știe cum funcționează mai bine. Și eu zic mă, nu faceți chestia asta pentru că atunci când te legi și ai face sex cu altă persoană care nu ești în să creează un pod. Și se transferă tot felul de gunoi demonic de la unul la altul. Cei care au fost la ele, cei care au fost lucrați și nu numai când au fost jururile noastre, știți că trebuie să ne rugăm pentru eliberarea acestor persoane. Pentru că duhurile necurate care au fost peste băiatul respectiv care au făcut să ex cu fata, au venit la fată. Și fata de unde le-am? De la relația asta nedumnezească. Ce mai fac legăturile acestea sufletești? permit -o unei persoane să manipuleze. Pe cealaltă persoane și cealaltă persoane, nici nu își dă seama. E complet manipulată, dar nici nu își dă seama. Aceasta face legăturile acestea nedumnezești. <gânghe> și acum haideți să vă spun cum se formează aceste legături sufletești. Pentru că e interesant cum se formează, pentru că o să vă arăt imediat cum să le rupeți. În seara asta, înainte ca să plecăm, vreau să mă rog pentru voi și vreau să vă arăt cum puteți să rupe aceste legături sufletești. Pentru că dacă nu le rupi, nu vei fi niciodată liber. Și te miri de ce nu poți iubi. De ce nu poți iubi? O să vă arat de ce nu poți iubi. Cum se formează aceste legături sufletești? Păi, în primul rând, ele se formează, puteți spune, primul mod, de, prin relații sexuale, dumnezeiești. Acestea sunt relații în cadrul căsătoriei. Sexul e un lucru minunat în cadrul căsătoriei. Îl scoți afară din căsătorie, e murdar. Și pătează și distruge sufletul Nu crezi? Învață de la cei Nu trebuie să practici tu personal Învață de la cei care au trecut pe acolo Să spună chinul, să spună uh, remușcările Să spună ce, uh, uh, ce uh, Cât de mult i-a afectat și i-a rănit acele relații Așa că în relații, în, în cadrul căsătoriei se formează aceste legături, dumne, legături sufletești. Și vedeți, notați FSN 5 cu 31. FSN 5 cu 31. Spune așa. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Deci urmăriți ce se întâmplă. De aceea fără să omul pe tatăl său și pe mamă sa, în lumea de astăzi se va lipi de prietenă sa. Nu scrie prietena sa, scrie prietena sa. Nu, se va lipi de nevastă sa. Și cei doi vor fi un singur trup. Aceasta formează o legătură, această legătură sufletească. Un alt mod prin care se formează legăturile sufletești este prin relații sexuale nedumnezești. Când două persoane necăsătorite au sex, se formează o legătură nedumnezească. Aveam un coleg, ții minte cum tot îmi spunea despre cuceririle lui sexuale. Și mă gândeam, my goodness, câte legături sufletești îți faci în lumea spirituală? Cât de mult îți fragmentezi tu sufletul tău? Pe cine o să poți tu iubi? Că sufletul tău e fragmentat. Cum o să te prezinți tu viitoare tale, soție? Vreau să te iubești. dar ce mai ai? Cu ce? Care suflet să-l Cu părticica de 1% care sute din sufletul tău? Pentru că sufletul e mintea, voința și sentimentele tale. Biblia spune și puteți nota aici la relații sexuale nedumnezești, unul Corinten 6 cu 16 zice, nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea. Căci este zis cei doi se vor face un singur trup Așa că se face, te face un singur trup Că e o curvă, că e prietena ta Că e indiferent cu persoane Nu ești căsătorit, nu sunteți căsătoriți Te face un singur trup Se formează această legătură sufletească Ești cuplat, sufletește După aia un alt mod prin care poți să fii cuplat, sufletește Relații apropiate Poți să fii cuplat, sufletește și nu neapărat să ai eh, sex. Poți să fii, ai relații apropiate. Aceste, din nou, aici pot fi bune sau rele. Relația dintre David și Ionatan a fost una bună. A fost o relație sufletească de legământ. l Le ai iubit ca pe sufletul lui. Nu știu câți aveți așa prieteni adevărați care să-l iubești ca pe sufletul tău. Dacă ai, ține-i la ei și nu lăsa de ei. că rare. Zrare. Nu-i lua ca un lucru de apucat. Dacă ai un prieten pe care îl iubești ca pe sufletul tău și el te iubește ca pe sufletul lui, ține de el. Că-i că și îmi place la relația dintre David și Ionatan, David a făcut un legământ cu Ionatan. Eu îți voi fi preten de legământ, tu îmi vei fi preten de legământ. Mi-e colat în lume fraz de cruce, știi? Dar ei erau de legământ. Și știți ce și-a respectat David legământului? În lumea de astăzi când facem o promisiune, băi, vezi cum să fiu pretenul tău. Ești lui până când îți face ceva, nu mai vorbești cu el. La David, Ionatan, nu a fost așa ceva. Noi vom fi prieteni de legământ, în orice circunstanțe, voi rămâne în loialție. Și fiți atâta ce se întâmplă. În viață, Ionatan, în viață după, Ionatan moare. Și ce zice David? Gata, prietenul meu de legământ nu mai am niciun angajament, niciun legământ față de, față de el. Nu e adevărat. Și și a spus că am David, o să aș vrea să îl găsiți. Dacă mai ai rămas cineva din iamul lui Ionatan, pentru că vreau să-mi legământul pe care l-am avut cu prietenul meu. Și au mers oamenii lui din palat și l a găsit pe un copil al lui un copil al lui primul născut Mephiboset în numele lui l-a luat uh, doi lui și a fugit de el ca să nu moare cei care urmau să vină în palat și în timp ce fugea cu el l-a scăpat din brațe și copilul a picat și a rămas o loc de picioare n-a mai putut umbla pe picioare Mephiboset și a venit la David și a zis auzi Ionatan Prietenul tău, care a murit, are un fiu, fi Mefiboset. Super să vină, de zice, stai un pic, că e o problemă la el. Care e problema? Nu-i demn de palat. Adică, e o log. Nu se potrivește în palatul acesta așa frumos, unul cu cărge. Și David zice ceva, zice, și ce dacă e o log? Să vină. Pentru că am un legământ cu tatălui. Dacă tatălui mi-a fost prieten, copilul lui mi-e prieten și mie. Și odată înapoi toate terenurile care îi se cuveneau lui. Ăsta e prieten de legământ. Noi nu ne ținem legământul care îl facem cu prietenul nostru. David și-o legământul cu... O murit prietenul și a rămas sămânța lui. Și-o ținu legământul față de el. Și Boșet. cât a trăit David... Am mâncat la masă cu David, ca și cu fiii lui. Și tot timpul venea Mifiboset cu cârjele lui. Și David tot timpul și-a aminte de legământul pe care l-a făcut cu tatălui. Ăsta e prieten, mă! E prieten de legământ. Dacă îi ai, ține de ei, că rare. Dar tot așa cum aceste relații apropiate pot să te cupleze sufletește cu cineva, relațiile rele cu persoane greșite te poate cupla sufletește și să fie o legătură nedumnezească. O persoană care n-ar trebui să fii prieten cu el. O persoană care te trage în jos și ai această relație, ai rația apropiată. Te poate, crea o, legătură, o rela... o poate uh, crea o legătură sufletească. Un și un alt lucru care poate crea și astea le pun în toate într o categorie. O legătură sufletească este aceasta. Jurăminte, legăminte, promisiuni sau angajamente. Toate acestea toate acestea pot crea legături sufletești, legături sufletești. Jurămintele sunt cunoscute că leagă sufletul, număr 30 cu 2. Și, și căsătoria e un jurământ. Când vii aici la căsătorie, depui jurământul de căsătorie. Și prin acel jurământ te legi sufletește de acea persoană. Așa că nu știu la ce te-ai angajat, nu știu la ce jurăminte ai făcut cuiva, dar eu știu un lucru, orice ai spus cu gura ta de -aia, există un, și puteți să notați din proverbe, foarte interesant pasaj, din proverbe 21 cu 23, spune așa, cine își păzește gura și limba își scutește sufletul de multe necazuri. Uitați-vă, cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Poate ai zis un jurământ, ai zis o promisiune și te-ai legat sufletește. Păi hai să vă dau un, un exemplu. Ești o fată și ai un prieten, nu-i viitorul tău soț, l-ai lăsat sau te-o lăsat. Și tu ai spus ca fată, nu o să iubesc pe niciun alt bărbat. E declarat numai pe tine. O promisiune, ai făcut un jurământ. te legat, sufletește de persoana aia. Cine te-a pus să te legi? Tu te-ai legat. Tu i-ai spus. Și există putere în cuvinte. Există putere în cuvinte. Voi credeți că e lucru de apucat. Păi tu ca băiat, colega aia ta din, clasă, din, prima, din prima bancă, din clasa a opta, o ții minte? Te-ai întors la ea în pauză și ai zis te voi iubi pentru totdeauna. Ce promisiune ai făcut atunci? Te-ai legat, sufletește, fără să-ți dai seama, ai făcut o șuruiță și acum poate o ții minte. Băi, mă aduc aminte cum i a zis. Păi tu ai jurat că îl vei iubi pentru totdeauna. Vă gândiți, oh my goodness, ce să facem noi acum? Ne-am ne legat, ne legat fără să ne doară. Ce am, ce -am făcut? Să te sufletește. Și în, în seara asta am vrut doar să... Că s-ar putea să fie legat Suflătește de cineva Dacă e o legătură bună, ține-o Dacă e o legătură, rea scapă de ea Și vreau să-ți cum pot să scap de ea în seara asta Nu vrea să vedeți cum pot să scap Cum pot să rup legăturile acestea noi Dumnezești. Că de asta aici, să vă dau și soluții o să vă spun problema Așa că îi mulțumim lui Dumnezeu că El are puterea și uh, el poate rupe aceste legături nedumnezești Acum în lume veți vedea că acest lucru nu se poate face Cine poate în lume? Ce star poate să vină să îți... Uh, du la Băsescu să-ți rupă legături sufletești Ce poate să facă el? Trebuie să mergi la persoana potrivită, da? Așa că în această... Vreau să vă dau soluția știu că ați notat multe lucruri de important pentru voi. Am simțit că Duhul lui Dumnezeu vrea să te elibereze. Vorbeam și am vorbit mi-a seama am vorbit despre dragoste și dacă n-ai fost data trecută, du-te pe internet la tineră să Ascultă-mă, ascultă mesajul pe care l-am avut, și dur să mi-a spus, te, dar vreau să eliberez pe tineri. De ce să continui să fii cu plaț, fletește, cu o persoană din clasa 8. Nu-i ciudat, nu. Nu-i nu nu chiar ciudat sau cu persoane care știai că nu a fost relația bună. Te-ai despărțit, dar tot ești cuplat sufletește. Pentru că ce se întâmplă într-o relație? Nu? E, e, la un moment dat poate decizi, gata, nu mai, nu mai vreau să fiu cu tine și te desparți. Nu, gata, nu mai vreau să o de tine, nici eu, nu, gata. De-ai despărțit. Dar fără să-ți dai seama, tu n-ai rezolvat problema legăturii sufletești cu ea. V ai despărțit, dar voi în lumea spirituală toți sunteți legați. Și de aceea veți vedea în lume, în lume divorțul a continuă să crească Continuă să crească, știți de ce? Pentru că oamenii nu-și rezolvă aceste probleme. Și merg în căsătorie cu sufletul fragmentat. Cum să poți iubi cu sufletul fragmentat? Cum să poți? Te iubezi în toată inima. Nu minți, mă, că nu iubești din toată inima, că nu mai ai numai un sfert de inimă. Pentru că sufletul tău e fragmentat, spiritual ești legat cu tot felul de persoane. De aia când, dacă ești membru aici în biserică, înainte să te căsătorești, să facem un, o conciliere pre-maritală, în care... Te întrebăm, nu cum cumva ești legat de cineva? Și păstorul se roagă peste tine și rupe legăturile nedumnezești. Ca să nu mergi în căstorie cu încă cinci femei și soția mea. Hello? Trebuie să fie liberat. Și trebuie să fie cineva care să rupă acea, acea legătură. Dumnezeu poate să o facă așa că notează șase chestii care trebuie să le faci ca să rup legături sufletești, orice cuplaj nedumnezeesc uh, din, uh, din viața ta. Primul dacă uh, dacă au fost comise păcate care au cauzat această legătură sufletească, pochește-te de ele curvia sau alte lucruri care le-ai făcut practici, trebuie să te pochești de ele pentru că nu te pochești nu, Dumnezeu Există un zid care nu o să poți să-l treci. Trebuie să te căiești de ele. Și de aia Biblia spune mărturisiți-vă unii altora păcatele. Uneori când le mărturisești, doar Dumnezeu și simți că încă nu, nu sunt ok. Biblia spune mărturisiți-vă unii altora păcatele. Așa că du-te la unul din lideri, o persoană care o respecti și spui, uite, mi-a mărturisit înainte, doamne, de tot nu sunt liber. Vreau să mărturisesc ție ca să aduc păcatul ăsta la lumină și Dumnezeu este acela care poate rupe puterea păcatului. Al doilea lucru care tu trebuie să-l faci dacă ai primit daruri de la cealaltă persoană să scapi de ele Dar un exemplu, ești într-o relație nedumnezească cu cineva, legături spirituale și băiatul îți, dă, băiatul îți dă un lănțișor, îți dă cercei voi v-ați despărțit de 5 ani de zile, atât tu porți ele simbolizează ce-a fost între voi legătura aceea sufletească. De ce vrei să ai tu ceva care să simbolizeze ceva nedumnezeiesc la tine? Și nu numai asta, nu -o, o să poți să rupi acea legătură până nu scap de ele. Un teddy bear, ți-a cumpărat un teddy bear și ți-a duce aminte când ați păcătuit și a doua zi ți au cumpărat un teddy bear și, de... și ți-a duce aminte. De ce vrei să-l ai la tine acasă? Acel lucru. Ca să vrei să lupe acea legătură, scapă inele, lănțișoare, orice cadou, scrisori. Ce-o scris scrisori în timp ce voi aveați o legătură nedumnezeiască și tu le citești și îți aduci aminte. și Ce prostie! ardele, le Pun le pe foc, aruncă-le la gunoi, rupele în bucăți, ce rost are să le ții? Scapă de orice lucru care ar simboliza această legătură sufletească nedumnezeiască. Eu vorbesc doar tinerilor care vor să fie liberi. Cei care nu vreți să fiți liberi, continuați. Țineți-le, purtați-le. Fetelor, lăsați lejăria intimă pe care ați primit-o de la băiat. Purtați-le în continuare. Și o să vedeți că o să fiți tot mai mult robite. Eu vorbesc celor care vor să fie liberi. Cine mă ascultă, mă ascultă. Cine vrea să fie în continuare roabă, purtați-le. Purtați-le. Trei. Dacă ai făcut jurăminte care au avut rol în legătura asta sufletească, ar trebui să le renegi. Am spus ce fel de jurăminte. Nu aș putea iubi în albăiat. Reneagă fraza aia. Te voi iubi pentru totdeauna. reneagă chestia aia. Tu le-ai zis. Baia patru, iartă acea persoană dacă ai ceva împotriva ei. N-ar trebui să ții, chiar dacă ți au făcut ceva rău Chiar dacă s o comportat rău cu tine Că dacă ai suferi, trebuie să ierți Pentru că iert Dacă nu ierți Biblia spune că ești, ești dat pe mâna chinuitorilor Și te vor chinui Și nu vei avea o viață liniștită Vei fi chinuită Și chinuită Iartă Și știu că de multe ori când vorbim de iertare Totdeauna asta vine, că nu-i drept Nu-i drept Uite ce m-a făcut Nu merită să fie iertat da? Ideea e că nici tu nu meriți să fie iertat de sus, Și Iisus totuși te-a iertat Așa că trebuie să ierți Indiferent ce rău ți-a făcut Dacă nu ierți, numai ție îți face rău și după ce ierți Trebuie să, înainte ca să ceri Domnului să rupă legătura Trebuie să renegi legătura sufletească Și eu vă dau ca un exemplu Cam cum ar trebui să-l facem Și îl facem chiar acum și fiecare va rosti în, în, în mintea lui, nu trebuie să zici cu voce tare. Dar aș vrea să, facem, să trecem să îți spun cum, practic, renegi legătura sufletească. Aș vrea să închideți ochii și vă face asta chiar acum. Și după aia vom cere Domnului, e alt, e alt, alt lucru după aia. Așa că aș vrea să repet după mine. Aceea dintre voi care vreți să renegați orice legătură sufletească, care vă dați seama că s-a făcut, s-a realizat. În numele Lui Iisus, nu-ți tare, că după aia partea aia care o țineți voi. În numele Lui SUS, reneg orice legătură sufletească, nedumneziască, formată între mine și și în mintea ta spune între cine? Poate sunt mai multe persoane. Spune pe toate pe nume. Ca rezultat al și spunei lui ca ce-o fost, a sexului, a jurămintelor, a relațiilor apropiate. Și spune o renegră. O renec. Bun, și acum, la sfârșit, aș vrea să cer Domnului să rupă legătura și o să mă rog și eu pentru tine, dar roagă de tu, pentru că tu ai primit autoritate în numele lui Isus și aș vrea să repeți următoarea rugăciune, e simplă, dar e puternică. Și poate să rupă orice legătură. Dumnezeu are puterea să rupă orice legătură. Spune, Tată, te rog să rupe orice legătură sufletească, nedumnezească, care s-a format între mine și în mintea ta spune, între cine? Ce vreau să mă rog eu acum pentru voi Acolo unde stai Vreau să primești Eliberarea pe care Dumnezeu vrea să-ți o dea Tată din ceruri Îți mulțumim că tu vrei ca copiii tăi Să fie liberi Liberi în lumea spirituală Liberi, Doamne, aici de orice păcat Liberi de orice legătură sufletească, nedumnezească Tu ai venit să Suvestești robilor Slobozenia și Doamne, dacă am fost rob, până acum nu mai vrem să fim rob de acum înainte. Odată ce cuvântul Tău ne-a revelat despre aceste legături și sufletești nedumnezești. Mă rog să eliberezi Tu pe copiii Tăi care astăzi își doresc. Din tot sufletul să fie liber. Și și-au dat seama că au niște legături nedumnezești, sufletești, care le-au. fost niște cuplaje sufletești pe care le-au avut până acum. Și știu că tu ai puterea să rupi în această seară orice legătură nedumnezească care a fost și care a fost de care s-au mărturisit. Așa că în aceste momente aș vrea să dau fiecare moment să mărturisească înaintea Domnului. Păcatul, dacă trebuie să ieri, spune-te ierte numele lui Isus, aș vrea să stăm așa licea să vin la pian și vrea, acolo unde ești, să cer Domnului iertare, să, cer Domnului, să, să cer Domnului eliberare de acel păcat care le-ai făcut și că vreau să fi astăzi liber. Vreau ca libertatea să vină să experimentezi pentru că, ascultă-mă, dragostea va veni, dar când vine, vreau să te găsească pregătit să poți să iubești. Pentru că ea vine A tu să fii pregătit Să n-ai nicio legătură nedumnezească, nicio o legătură sufletească nedumnezeiască Să fii liber Să poți să te rogi liber Să poți să te închin liber Să poți să trăiești liber Și asta a venit Iisus Să vestească libertate Robilor Libertate Așa că mărturisește păcatul acolo unde ești mărturisește păcatul Și iartă pe cine trebuie să ierti în seara asta Poate să fie cu un alt membru din familia ta O legătură nedumnezească Poate să fie tu știi Care e așa legătură sufletească Nedumnezească Dumnezeu vrea să aducă libertate El e interesat de De, de, de starea ta spirituală Vrea ca sufletul tău Să nu mai fie fragmentat Vrea să fie întreg Să poți să iubești Să poți să fii Cine ai fost creat să fii? Cere Domnul iertare. Tatăl, adu iertare. Tu ai spus, dacă ne în păcatele, tu ești credincioș și drept ca să ne ierci, să ne curățești de orice nelegiuire. Și-a rog ca să vii în această seară, să cureți și să ierzi de orice nelegiuire.